Ezta Ja militanteak age ikusi zutenak gertatu oste egungoizuntan, Baionan elkartu eta Pierre Frantzezeti notarioaren bullegora sartzeko asmoa zuten, baina polizia uste baino goizago bildu eta kanpoan egon behar izan dute gehienek. Aserriunen jatujian, bidaraen txaltzekotan direan ama 6 hektarea laborantza lujak, laboraria esten bati txaltzekotan dira eta sustut egin molde bere zibatekin nupropriete edo jabegotza gotza bakajean, seetasunak marizkasono lurzen jako kidearekin. Aspalditik ezaguna da pratika hori, batzuek nahi dutelaik beren etxia eman auher, emaiten dute modu horretan nupropriete eta atxikitzen dute goza mena janaibaita luzufrui. Gertatzen dena gaur, saltzaile batzuk baliatzen dira orta saltzeko bakarrik lua, bezneu nipropriete, gozamena gabe eta kasu ortaan uh, legaren aldetik zaferrak jamtatzeko eskubidea ez du baliatzen al, beraz saltzea egiten da. Azkenean notarioako nartu du delegazio bat egizibitzea ostikungo izan, horren terdiko xola saldearen ondotik on batekin atera dira militanteak eta autetxiak, hauen artean zen dominikam estoi, lujzen diako burua. Hatsmandu gaur notario bat, eta biziki gogotik entzun dituena euh, sentzible dena, kure galdere, kanazituen dudak doziego hortan sartzeko eta alare zuen baina horai egindu helduzen hastean ez ahin yamendurik doziego hori ez duela gehiago segituko. Delegazioan ere nolaez, Jean-Michel Antsordoki bida raiko hau zabeza. Galdainen du, euh, salzaliak erretira dezan manera horetan eta beste gisan, berba beste proposamen bat, badia laborariak interesatiak lur horietaz eta berba beste norbait, ber Ba beste preziu batian, bera zaferraakin batian, ere uh, kusiko du uh, batenez beste maneraik, uh, beste zerbait plantan ezartzeko luk horietan. Eldu den bilkura ez dute oraino finkatu, bertan biltzekoak dira notarioa luk zeindia, xaltzailea eta eroslea.